Vălul, visul, rana, din sacra vocală unde toate sunt, punte abisală dincolo de gând, locul unde în alta, splendoare de sus, s-a schimbat în alta, zveltă și s-a dus, fulgeri după fulger, mi-au trimis pe rând, viețile pe care le privisem când, ca o alterare a purei nostalgii, soarta chemătoare, vii spuse, vii, niciodată nu simțisem încă voce mai ciudată, sete mai adâncă, Nesfârșit, nesațiu primind ochi de lut, praf de timp și spațiu în stele petrecut. Brânci mi-a dat să sufer foarte straniu, joc, șarpe lângă nufăr, broască lângă foc, calebă de oarbă în larg de heleșteu, moartea iată înnoată în sângele meu, glod unit cu visul în prea când glosez abisul, râd și sângerez, captiv în capcana propriului trup, vălul, visul, rana aș vrea să le rup. Fulger după fulger să revăd pe rând, viețile pe care le privisem când, locul unde în alta splendoare de sus s-a schimbat în alta zveltă și s-a dus. Dacă eu oglinda feței tale sunt, de ce mi-ai dat Doamne față de pământ?